Олюнька, повість «З життя ходачкової шляхти» Розділ перший Над Дністром на правому березі Дві милі понижче міста Самбора Лежить велике село Пишнівці Положення його на узгір'ї На чорній урожайній землі Одна його половина, та що й Дністрові Положена нижче І частенько Дністер, виливаючи нагально свої Води в тих сторонах заглядає до хат і вганяє їх мешканців з товаром і з тим, що захопити вдасться, на другу половину села, до сусідів, що мають хати на узгір'ї. Дністер від пишнівців почавши стає крутий. Береги його з того боку, що від пишнівців стрімкі і такі крихкі, що вода рік річно вириває покуснику берега, а через те ріка наближається чим раз більше до села Село Пишнівці різниця від інших сіл На Дністрянській околиці хіба тим, що воно розпадається на дві адміністративні громади На Шляхецьку звану Закутня і Хлопську або по урядовому названню Рустикальну Обі громади мають хіба спільну церкву і школу Та тут намагаються не мішатися зі собою бо, на їх думку, і перед Богом хлоп шляхтичові на рівня. Та класова незгода уділюється і школярам, що вчаться в однім будинку. Вони між собою не любляться, не хотять сидіти суміш у лавках, і так, як їхні батьки, дражнять себе та роблять собі взаємно пакості. Кожна громада має своє окреме начальство з окремою радою. На закутті начальникує префект з асесорами – а в громаді рустикальній – звичайний віт з присяжними. Між закутянами і хлопами нема найменшого зв'язку. Вони стараються якомога різнитися від себе і убранням, і бесідою, звичаями. Закутяни носять капоти сурдутового крою. Хоч би із полотна, кашкети, тобто шапки з дашками, похожі дещо на російські, хіба що вущі дном – де де рогатівки крою кілінського. Взимку низенькі браніші шапки, пасові чоботи, то є такі, що халя шиті по боках на лад німецьких штіфлів. Жінки носять крамські строкаті спідниці, кацабайки, а на голові хустини зав'язані під бородою. Волосся чешуть гладко, а косу обв'язують на міщанський лад ззаду голови в коліща. Ідучи в церкву або при яким більшим святі, закидають на себе великі хустки, та так, що вони ссуваються нижче плечей і лиш на раменах задержуються. Одним словом, у їхній одежі слідно якусь панську претензію. Вони бажали пусею всім показати себе вищими від хлопів, котрих прозивають «мургами з чорним піднебінням». Однакі хлопи не хотять шляхтів нічим попустити». Вони не цураються свого хлопського строю, одягаються в кавтани полотняні слов'янського крою, а в кожухи, в широчезні, трохи на козацький лад шиті, штани та великі угнівські чоботи за каблуками. Жінки носять на голові чепці, волосся заплітають високо на голові, а над шолом пускають його в гриву, що зветься жмудами, підниці домашньої роботи. Одним словом, Пишнівські хлопи мають вигляд українських селян, а шляхта, що пам'ятає ще дещо зі своїх традицій та шляхецьких привілеїв, подобає на якусь хлопсько-панську мішанину. Та це водиться із бесідою, і з молитвою. Хлоп не хоче інакше говорити як по-українськи, не знає іншої молитви як українську. Шляхтич дуже радо мішає слова польські, розуміється, покаліченням виді. Імена хресні вимовляє по-польськи, а навчитися польської молитви належить до доброго тону. Шляхта не задоволена теперішніми порядками, та все ж жалем згадує часи польського панування, де шляхетські привілеї багато значили, і хлоп був хлопом, а не чоловіком. Хлопи, де лише можуть, висміюють шляхтачів і прозивають їх «макогонами». Це то через те, що колись шляхта носила свої дипломи або легітимації шляхицькі в бляшанках, подібних до макогонів. Родинних зв'язків між хлопами і шляхтою нема, і либо не зараз будуть.